Tóth Imre, a négy kiscipó karácsonya. Kezembe fogtam a kék zacskót, és már indultam is a megszokott beszerzési utamra. Most biztos szerencsém lesz! Nem fogok kenyér nélkül hazajönni, hiszen időben elindultam, éppen csak letettem a táskát, amint hazajöttem az iskolából. Anyuka már napok óta mondogatta, hogy ilyenkor ünnepek, főleg karácsony előtt az üzletek nyitva tartását nem mindig lehet kiszámítani, meg hát a várakozó sorok is hosszabbak, mint egyszerű hétköznapokon. Szaporáztam lépteimet az egyenes Csongrádi sugárúton, Rövidítettem az utat a Szent István téren, majd egy pillanatra megálltam az Annak útnál. Innen a Széchenyi tér két ellentétes pontjában lévő nagy üzlethez szoktam menni, mindig oda, ahol kisebb sor állt. Ilyenkor télen különösen jól lehetett látni messzebről is a várakozó embereket. Most valamiért belső sugallatra a körút csarká lévő kenyérbolt felé tartottam. Nem is voltak kint túl sokan, a sor is szépen fogyott előttem. Egyszerre csak én is benn voltam a boltban, s megcsapott a friss kenyér illata. A pult mögötti polcokon egymás mellett sorakoztak a gyönyörű kis cipók. Ilyet eddig még nem láttam, hiszen máskor a lapos kenyerek sorjáztak, nem éppen széprendben az állványon. Egyik kezemben a kék zacskót, a másikban a három forintot szorongattam, amelyet anyuka adott indulás előtt. Azt már biztosan tudtam, hogy jut nekem is abból a szép formás kis cipókból. Ilyet csütöttek mindig még békésen, a nagyállási tanya kemencéjében, a nagy, kerek, kenyerek mellett. Az előtte málo néni hármat kért, de az eladó közölte vele, hogy csak kettőt adhat, hogy mindenkinek jusson. Magamban már elhatároztam, hogy én is kettőt kérek, Biztosan nekem is adnak, bár még gyerek vagyok, de otthon hat ember fog belőle enni. Különben sem vagyok már kezdő a sorban állásban. Már fizetni készült az előttem várakozó néni, amikor hallottam a pénztáros nő érces hangját: Háromhúsz! A szívem egyszerre a torkomban kezdett dobogni, hiszen akkor én sem tudok kettőt venni, mert csak három forintom van. Biztos halka mondtam, hogy egyet kérek, mert az eladó kétszer is megkérdezte. Fizetés után a kincset belecsúsztattam a kék zacskóba. Még egyszer végignéztem a majdnem teli polcokon, és az üzlet előtt lázasan gondolkoztam, hogyan szerezhetném meg a másik szép cipót. Hazamenni pénzért már nem mertem, hiszen az út oda-vissza fél órába is beletelt volna. Mentő ötletem támadt. Édesapám a Széchenyi tér túloldalán dolgozik, a nagy sárga épületben, a bíróságon. Kérek tőle húsz fillért, és visszajövök a boltba. Kapkodtam a lábamat, s néhány perc múlva a jól ismert, barátságtalan folyosón voltam, és kopogtattam az iroda ajtaján. Az idő elég volt arra, hogy átgondoljam újra a tervet. Jön a karácsony. Annál szebb ajándék nem is lehetne a fa alatt, mint kétformás kiscipó. De mi lenne, ha még egyet? Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és édesapám szigorú alakja jelent meg előttem. Nem hallottam, hogy már kétszer is szóltak, hogy bemehetek. Gyorsan elmondtam, hogy kellene még egy nyolcvan, mert kevesebb pénzt hoztam otthonról, és nagyon szép kenyeret kaptam, de elfogyna a boltban, ha most hazamennék pénzért. Édesapám nem szólt semmit. Csak lassan kiszámolta a pénzt, de olyan komótosan, hogy már arra gondoltam, hogy a bolt is bezár, mire visszaérek. Két forintot kaptam, és már rohantam is vissza. Rövid állás után ismét odaértem a pulthoz, az illatos cipó A kék zacskót, benne korábbi szerzeményemmel, amennyire tudtam, leengedtem a padló közelébe. Úgy éreztem, hogy mindenki ezt nézi. Beleértve az eladót és a pénztárost is. Torkomban dobogott ismét a szívem, mikor kimondtam bizonytalanul. – Két cipót kérek szépen. – húsz. Szólt oda hangosan a pénztárosnak az eladó. A kék zacskót bal kezemmel szinte már a földön húztam. Azt éreztem, mindenki állandóan azt figyeli. – Van miben elvinni? – kérdezte a néni a pénz átvétele után. A kezemben viszem, nem lakunk messze, tódítottam, szinte magam is megijedtem a hangomtól. A bolt ajtajából még újra végignéztem a polcokon, ahol még mindig mosolyogva kellette magát jó néhány cipócska. Kint már csak kevesen várakoztak a csípős hidegben, én pedig elsúrantam mellettük, meg nem álltam az annak útig. Ott belecsúsztattam a két új szerzeményt az első mellé a kék zacskóba mely így megtelt, és szépen domborodott három irányba. Karácsonykor a fa alá tesszük majd ezeket a szép kenyereket. Tervezgettem magamban, s éreztem, hogy melegség fut végig rajtam. Hatam vagyunk, így mindenkinek jut majd egy fél. De az előbb láttam, a polcok még nem voltak üresek. Talán, ha visszamennék, ezt a hármat már úgysem vehetik el tőlem. Hmm... Húsz fillérem maradt, azzal semmire sem megyek. Ha anyukának, apának jutna egy-egy, nekünk testvéreknek egy fél-fél szép cipó. Milyen szép is lenne az a karácsonyi asztalon. Szinte magam sem tudom, hogyan jutottam újra a bíróság épületébe. Már kopogtattam az iroda ajtaján, s nyomban be is nyitottam. Apa, kellene még egy forint negyven fillér, és akkor megvehetnék még egy cipót, ha eddig el nem fogy. Karácsonyra gondoltam, a fa alá. Szó nélkül kiszámolta, majd kezembe nyomta a pénzt, melyben már ott lapult a korábban megmaradt húsz fillér. Elköszöntem, s már rohantam is a boltba. Kint már senki sem várakozott, bent is csak néhányan. Remegve nyomtam le a kilincset, bent hátam mögé a puposodó kék zacskót, és hangosan mondtam. Kérek egy cipót karácsonyra! Két napig még megszárad az felelte a pénztáros, mikor izzadt tenyeremből az asztalra csúsztattam a pénzt. A negyedik cipóval egyik kezemben, a másikban a kék az ajtóban egy kicsit ügyetlenkedtem, de egy idős néni segített kijutni az utcára. Olyan büszkén indultam haza, hogy az kimondhatatlan. Négy cipó jut karácsonyra a családunknak, és ezt mindén szereztem. A csípős hideg ellenére úgy fogtam kezembe kincseimet, hogy meg sem álltam pihenni. Az úton, elhaladva az ismert épületek előtt, egy pillanatra benéztem, persze megállás nélkül, hogy észreveszik az ottaniak, hogy én nálam, az én kezeimben van ma a legnagyobb érték. A gyevésor után, immár salakos járdán, pillanatok alatt haza is értem. – Anyuka, tessék nézni, mit hoztam! – Először a negyedik cipó került az asztalra, majd a kék zacskó tartalmát helyeztem óvatosan melléje. Anyuka, ezek ugye jók lesznek a karácsonyfa alá, ugye ezek a cipók olyanok, mint a békésiek? Úgy gondoltam, hogy egy-egy lesz majd anyukáé és apáé, egyet fog elfelezni Babi és Lackó, egyet pedig Dórkával én. Ugye karácsonyig nem fognak megszáradni? Nem, kicsi fiam. Mosolyogva hallgatta kérdéseimet, de szemében, mintha egy könycsep is ott volna. Csöndesen, megfontoltan, csak annyit mondott, megsimogatva fejemet. Arra gondoltam, hogy a mi két kis kenyerünket ma este felvágjuk. Libazsírral megkenjük, abból jut majd mindannyiunknak. Ami mi két cipónkat ugye megtarthatjuk karácsonyig? Meg, kicsi fiam, ha úgy gondolod. Este mind a hatan otthon voltunk. Körbeültük az asztalt, melynek közepén ott világított a fehér porcelán petróleumlámpa. Fénye a szépen vágott cipókra és a libazsíros tálkára esett. Mielőtt a várt kenyérszegésre került sor, anyuka szájából felhangzottak az ismert Zsoltár megható szavai. Te benned bíztunk, elejtől fogva. Ezután a másik ének következett, mint a szép híves patakra. Anyuka egymás után megszegte a két cipót, melyet mi nagy érdeklődéssel és tisztelettel figyeltünk. Íze pontosan olyan volt, mint a nagyállási kemencében sült cipónak. Másnap, 1951. december 23-án a másik két cipót is elfogyasztottuk. Ekkor anyuka által kezdett Zsoltárt közösen énekeltük. Krisztus urunknak áldott születésén. December 24-én a fehér petróleumlámpa már a vödörbe rakott gyökeres kis fenyőfát világította meg, de ott láttam az én négy szép cipómat is. Úrónknak áldott születésén. Angyali verset mondjunk szentű Mely Betlehemnek mezein új régen zengettek éppen. A magasságban dicsőség istennek Békenség legyen földön embereknek És jó akarat mindenféle népnek És nemzetség